Eno, eta gaurko saioaren sumarioan esan dugu bezala, e, badugu, badugu ja, gure artean e, gaurko gombidatuak e, Olatz etxeberria eta Jose Martin Raskin e, bihauek e, txorizuriko kideak dira. Eta dakizuen ez, e, txorizurik e, e, ari da prestatzen e, oitamabos garren urte urrena. Baina ni baino beki e, beraiek azalduko dizuete. Egunon, Olatz, egunon, Jose Martin. Egunon, zuri a 35 urte askorako emandu suposatzen dut eta e, nola hasi zen e, duela 35 urte txori zuri dantza taldea holatz Bueno ba e, ni dakidanez 70 garren hamarkadaren amaieran monja talde bat e, dantza monja talde batek dantza ikastaro bat antolatuzuen eta bertara 12 15 urte arteko neskak ba izan ziren Eta bertan ikasi zituzten oinarrizko dantzak, ba fandangoa, inarina eta bar. Eta gero neska hauek, ba digabe gogoz geratu ziren eta Sor Concepción izeneko monja batek lehendik Berdiozarren zegoen danok bat dantzataldeko batzuekin kontaktuan jardien zen. E dantzak ikasteen jarraitzeko. Eta, bueno, danok bat bazen e, Berdiozarren bazegoen dantza talde bat, baina bertarabiatzen zen Iruña jendea ez, Soy Li Eta gero hiru pertsoneei dantza talde bat osatzea bururatu zitzaien, baina beriozarko zarko jendearekin, beriozarko mutil eta neskeekin. Eta hiru pertsona hauek izan ziren eh, Mare Ángeles Martín, Fernando Gómez eta, eta Manolo izeneko bat, mm -hmm. Manolo Pintxanubes. <laughs> Garaiko goitxera izango zuen, ezta? Bai, Manolo Pintxanubes. Ez dakigon orden. <laughs> Eta gero bueno, ba, zalantzak izan zituzten, talde berri horri e, izena jartzeko eta hasiera batean buratu ba, zitzaien pajarolanko jartzea. Uh -huh. Baina nahi zuten ez taldea euskalduna izatea eta ba, hori euskalduna izatea, ba, erabaki zuten azkenean izena ere euskalduna izatea eta txori zuri jarri zioten, uh -huh. eta hortik aurrera bat taldea joan da eta no, aldatzen. Beno, horrein e, e, hartu duzu e, lekuko zuek e, ogeita mabos garren urte urrena ospatzeko, baina suposatzen dut e, ogeita mabos e, urte tanzear e, jende ugari pasatu dela taldetik. Ez, da, ez dakit e, gonbidapen berezi bat e, e, e, e, e, eginen zaie, bere aiei, horti pasatu den e, guztiei, Jose Martin, zer zan e, behar duzu honiguruz? Ba, hori, e, ba, egiten tenakio ginen zen jende mordoa pasatu da, gure talde ontatik eta polita irutu zitzaigun nor, e, Norberari e, gutun bat bialtzea mm -hmm. egin bartzen eta azaltzeko eta egon bitapena eskini ez. Ba e, mm hori, -hmm. e, eramak egitenun, e, eskuz ezku, alik eta enean, e, pertsona erki ematea eskutitza. Hah. Ez, ora bai. gonbidatzen la pertsona labezala. 20. urte urrenean, eh txori zuri dantza taldean eta garai horretan eskaini zien e, pertsona hoiei Horti e, pasatu ziren guztiei, eh dantza bat egitea, eh bai. Goiski plazan egin zen eh uste dute saio beresi bat, eta ez dakite asmoa du zuen seosera egiteko e, edo, edo parada izango dute e, dantzatzeko ere hauek. Ez, e, aurten pues, e, eskema beste modu batean plantatu dugu uh -huh. e, jende mordoa daukagu, ez uh -huh. e, gaur egun, batez erin eskak uh -huh. eta bueno e, ikusten genuen, pues, ekitaldia nola jorratua ganuken pues, ez egoela nun sartzerik, hainbeste jende edo zen uh -huh. usteut, azkenan berreun edo Berreundan berrogeita berru marren bat, uh -huh. eskutiz bialdi biala, orduan berreundan berrogeita marren pertsena, sartu barman dituzu edo, bueno, nortzuk, bai nortzuk ez, eta pixka jaleoazen. Uh -huh. Igual beste zerbait egiten maldi igual planteatuko litzateke edo, bueno, pues, ez dakiko. Uh -huh. Baina, ontan, negenu, zer, gu zerbait egitea, pues, beste pertsonean intzatu. Uh -huh. Bai, baina esan beharra dugu goezean antolatu dugula dantzapoteo bat uh -huh. eta bertara ba, mundu guztia dagoela gombidatua, uh -huh. dantzari oiak eta berrezarko jendea dantzere izan ez dena ere eta bertan jendeak bat dantzatzeko aukera nahi bat dute uh -huh. Beraz, eh, bueno, pues, prestatu duzuen programan, bai, aukera es ofizialki baina aukera parte hartzeko eh, bai, modu errikoi batez ezta. Gero, emanen diogu eh, birpasa txotxiki bat prestatu du suen eh, programari, baina Aldesaurtik eh, Jakinaiko nuke zuek zenbate urte de lama sue zu, eh, chorizo zuridantza taldean. Nik chorizo zuridantza taldean, hau da nire 5. urtea. Oste dut. Eta lehen nikan egon nintzen ulargigitantzatanea. Eta nola e, ikusten duzue, e, zuen ikuspuntutik, e, bueno, bizi duen e, aldaketak, e, suposatzen dut, hogeita ma boste urtetan e, eman ditu pues, aldaketa desientere e, egoteko talde barrean, e? ez nola ikusten duzue zuek? Ba, nire galibidez, bueno, boste urte egonez, ez dira inbeste urte, baina baina baritu dara alde handia, bat ez ere sartu nintzenean, ba... Din nintzen txikiena eta gainontzeko ba, adintartea handia Aha. genuen, ez? Azken urte hauetan sartu dira batez ere gazteagoak uh -huh. diren amalau amazazpid, amalau amasei urte arteko gazte asko, eta beraz taldea gaztetu da asko adinaren uh -huh. inguru. Ajá. Eta hor eh, Egon diren dinosaurioak Eze eh, eh, Anekdota dedo pasadizo beresia kontatzen duten Baten eh, bat, bat Kontatu dezakezu e? Eh, igual eh, bueno, Jose Martin ja, eh, Igual, igual. Ez nahi dinosaurio Baina bueno, <risa> baina zade, Baina bide horretan saude Baina baina Atxun zarra <risa> Eztaleko Atxunena Baina bueno Magara Ola maika urte, baina hogeia dara matzagonak iru, momentu enten, pitsi, bai? e, jon, eta ni. Zer, beste, aizzea ustu baietz, ere bai. Uh -huh. Eta nola bizi izan duzu ezuek, pues, jaldak eta guzti hauek? Bueno, izan da, ez da Gauzak aldatu egiten dira, zuke hongi esan duzun bezala, eta ba, aldaketa guztiak izaten dira onerako azkenean, ez? Uh -huh. pues, Baina ez zu beste ikustpuntu bat, beste, bueno, gauzak hori, e, pues, momentu batean, gokien dena gero ez da, edo, bueno... Olatzu lehen aipatu duzu Ulargi dantza taldea, eh, len Ausensi dantza taldea izan zena horrek e, mm, suposatzen du beti izatea, eh, bueno, pues, e, belaun aldia e, freskatzeko edo edo errelboa emateko eh hor saudetenei, e, está, eh, Chorizuri dantza taldea nainsusen ere. Ba, bai, e, bueno, beti nahi dugu jende jendea sartzea, jende berria sartzea, mundu guztia dago gonbidatua. Baina batez ere, bai egia da, ulargi dantzataldekoek, bai egual, badutera motivazio gehiago edo mm -hmm. dantzekin segitzek jarraitzeko, eta ordan baukera dute gero txurizunik jarraitzeko, baina ez du zergatik ulargikoak derrekorez txurizurira mm -hmm. joan beharrik. Baina bai egia da, errazagoa dela, ulargiko jendea sartzea, Aien kabuz, aien nahi dutelago, kanpoko hiendea baino Beno, eta orain bai, e, ongi ditzen, baldin bai zaitzue e, Manen diogu behar persatzoa e, prestatu zuen gitaraguari e, Uste dute gitaragua potoloa dago e, apirillak e, bosterako Baina aldeza horretik, ustez e, badagola zehozer antolatu da ez da? Bai, e, egun guztirako ekitaldia daukagu, Prestatu beraz, dantzatu nahiko, nahi duena, bueno, alpargata txikitzeko momi, egun aproposaduka. Uh -huh. Zen goizeka goizekamabitatik, egun sentiko bost, terdik, seik, uh -huh. zazpik, segun zenbat moizkor horregelitzen dian. Eta, pues horre izango duzu, dantzatzeko eta pixkat espetakuloa zegozatzeko aukera. Uh -huh. Baina, eh, sehat, e, meatzerrago eh gitaragoa horretan. Bai, bezala 12 hasiko gea uh -huh. dantzapote batekin. Bai. Eh, euskalarri, Euskal plazatik hasita, gero pues e, inguruko tabernetatik eta sozietatetatik pasatuko uh -huh. gea. Uh -huh. Gero e, zazpietan badago, badago dantza ekitaldia, guk eingo dugu dantza ekitaldia. Uh -huh. Eta bueno, ba Gonbiat, en gombiadentsa etortzera ikusteko. Aha. Non egin da danchatik ekitaldi hori? Mendialdeako areto nagusian. Ni, bueno, eh antenatikampo e, dugunean harritu nau, eh bueno, e, ikustea, antolatut duzuela eh mendialdea eskolakoa areto horretan ekitaldia ser dela eta. Hemeni, izanik sanikera, e, eh enchun aretoa. Bueno, ba, espero dugulako jende asko etortzea eta hemengo entzuna badaude irure unpertsonen dako eserleku eta uh -huh. mendi areto nagusian berriz iaia ba, ia seire unpertsonen Beraz, espero desakegu ekitaldi eh, bueno, pues, eh, potolo bate ikustea esta, eh, espero baldin baduzue horren beste jendetza eh, bueno, eh, zuek esango eh, kontatuko diguzue prestatu duzue horretarako ba, Guk ere espero dugu ekitaldi eh, egitea <laughs> Eta, e, jakin daiteke Zer prestatu duzu e, gut, bueno, ekitaldi Eh, e, ekitaldian historio txo bat ikusi a da, dantzaren bitartez pues, bueno, Berriozarrek bizi izan zuen egoera bat edo ikusi alizango da. Gero, bai, bueno, Goian zergatik e, egon, Azkenean pues azkenean 250 pertsona gonbiatzen bali marituzu. Pues, bakarrik hemen bean egin ezkero, pues 40 berogait, eh 50% zako kabida zegoen. Bai, eta pentsatzekoa da 200 hoiek Bacarrique's dia Torrico, bai xineta ba coche Norbait erreko eh, pues, dola, da. Gure familiek eta etortzen maldin badira, pues yo que sé. Ni amaitxu ja seiro una persona residente en día. Es que Erosotasun bezala behikoa askoza zobe dago, baina, bueno, behiko ere behar be ma badu, zen lehenko ekitaldiak eta goian izan dira. Mhm. Uh -huh. Eta ez dakit, ela etxekoagoa behar da. Mhm. Uh Hortoan, -huh. pues, gauz e, berezia egin analizateko, pues, leku berezia berda, ez? Mhm. Uh -huh. Bai, e, leku behar behar dala, eta e, dantxatalde batek e, dantxatu egin behar du, baina e, ongi afaldu, ez da? E, ongi afaldu, ongi edan, eta ongi pues, pis, e, parlanda pizka batekin e, horretarako ba, zer duzube prestatua? Ba, bueno, ekitaldia ondoren e, bederatzeetan egongo da... Egingo dantze, dira dantzen errikoiak aizaldi gaitariekin, horbeite uh -huh. gogoz beratu bada eta dantzatu nahi badu, eta gero amarreta, zuk esan duzun bezala, izango da farri Herrikoia uh -huh. egingo dena <coughs> mendialdeako jantokian. Uh -huh. Eta gero gau pasak e, prestatua dago mendialdeako frontoian egiteko getere. Beraz, ekintza guztiak, goezeko dantzapoteo ezik izango dira mendialdean, uh -huh. goian. Uh -huh. Ordan ba hori, a faria izango da e, bertako jantokian, Egu kantoratuko dugu eta laguntzaile batzuk. Uhum. Eta gero, ba, hori gau pasa egingo da bertako frontoian. Uhum. Ederki. Eta pari horretara e, joateko zeregin berda, olatza? Ba, txartela salgai daude eta berretan. Eta uhum. ama eurotan ikasleta lan zat, eta ama eurotan e, lan Eta ba, hori txartela erosi, egunean bertan ere salgai egongo direnak. Uhum. Eta... Eta hori bada falera Joan. Eh, aipatu duzu olatz ere eh, ondoren eh gaupasa bat eh, egonen dela eta gaupasa hori norren eh esku eginen duzu. Etorriko da Luciano iotzera. Gordoman Lucianorekin egingo dugu gaupasa eta gero pentsatua dugu guk eh, berak gutatzen duenean ba gure musika edo, bueno bai, e, musika ekipuarekin e, jarraitzea pizkabate parranda Jose Martinek etxan duen besala pues, e, gortputza e, irandu artes <laughs> Giroaren arabera harikusiko da Hoi da, bueno, pues e, joan zaigu denbora, e, jarraitu behar dugu berrion albisteak e, informatiboarekin bakarrik geratzen zaigu e, eskertzea, honaino tortza agatik, eta zuen minutua ezkaintzea agatik, eskerrik asko latz, eskerrik asko Jose Martin eta, bueno, pues, ongi pasa, eta Ongi atera da dilla dena eh, apirillak eh, bo, apirillaren bostean eh, ogeita ma bostgarren urte urren horretan. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko sí.